يقول عن حجابي لا وربي لن قبالي بل يقول عن حجابي أنه يثني شبابي وليغال في عتابي إن للذين انتسابي لا وربي لن قبالي همتين مثل الجبال أي معنى للجمال غدا سلمنا بل يقول عن حجابي <تضحك> أنه يفني شبابي واليوار ويحيالي إن للدين امتسابي لا ورد إلى الكبال إبنتي مثل الجبال أي معنى للجمال للغداسة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم صاحب الله جل شأنه da vas se molim salavat i selam na posljednjem allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kaže tu i šani Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj svemirnoj knjizi: Ja, o vi haqqa tuqatih i ne umirajte, osim dok ste muslimani. To vi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle mashanuh istesfede bojaznosu. Ki ne kao pravi muslimani. Allah suhanehu ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogovejaznošću i od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, u našem prošlom predavanju počeli smo sa komentarom, sa tumačenjem jedne od najuzvišenijih i najveličanstvenijih kuranskih sura A to je sura Al-Ikhlas. Odnosno, sura Kul Huvallahu Ahad. Sura za koje Allaho Kwasanih, sallallahu alaihi wa sallam, kaže da vredi tračini Kur'ana. I da ona popročio, ovu suru, smatra se pao da je proučio tračinu Kur'ana. U tome našem govorili smo o ili da kažemo, kratko smo se usomnuli na sami, onaj uži komentar ove sure, a to je šta su mufeseri, komentatori Kur'ana spomenuli, komentarišući svaki od odovi kur'anskih ajeta, a zatim smo rekli da ćemo spomenuti neke od stvari koje su nužne i koje su bitne, kako bi se ova sura u potpunosti razumila. Pa smo tako rekli, između ostalo, Spomenuli smo govor islamskih učenjaka koji kažu da je ova sura pojasnila svaku vrstu tevhida. Da je ova kuranska sura, iako, iako je kratka koliko je kratka, da je pojasnila i ukazala na svaku vrstu tevhida. I da je ova kuranska sura također ukazala, odnosno odgovorila na svaku vrstu i ukazana na neispravnost svake vrste širka odnosno pridruživanja nekoga ili nečega Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim smo spomenuli govor islamskih učenjaka ili da kažemo prije svega dokaze iz Kur'ana i sunnata Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam kao i iz prakse prvih generacija kao i generacija islamskih učenjaka do danas koji nam govore o tome kako muslimani trebaju i moraju i imaju razloga da strahuju od nečega što se zove širk. Da strahuju od nečega što se zove širk, odnosno da upadnu u nešto što se zove širk. I možda da navedemo, da ponovimo jedan od najjasnih dokaza i najveći koji ukazuje na to, a to je dova Allahovog poslanika Ibrahima alayhi salam, koji je Allah, uđalla šanuhu, kućivao dovu i govorio Rabbi džnubni vabenije en na'budel asnama. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od, od obožavanja kipova. Ibrahima a.s. dobi, Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. To jeste od širka. A Ibrahima a.s. znamo da Allah Đalešanuhu na više mjesta spominje i ukazuje na njegov monoteizam, na njegov tevhid. I nam ga kao imama, kao predvodnika kao muvahida Oni koji istinski obožavaju Allaha djelašanu jednog jedinog. Međutim, ovdje vidimo kako ovaj poslanik je imao od toga da upadne u riječi i dijela koja su stvari širka Allahu subhanahu wa ta ta'ala. E ako je se tako obojao jedan od Allahu i pa zar mi nemamo razloga da od toga strahujemo i da kod sebe imamo tu dozu straha. Što znači da ćemo uložiti svoj napor i svoj trud da spoznamo i upoznamo Allahu, da upoznamo istinski temhid, kako bi istinski obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato jedan od učenjaka salafa, učenja koji se zoveo Ibrahima, taj mi komentarišu u čove riječ, ovu dovu. Ibrahima, aleyhi salam, rekao فَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءِ Bada Ibrahim. Pa ko je siguran od ovog belaja? Ko je siguran od ovog belaja? To jeste širka poslije Ibrahima, aleyhi Selam. Danas ćemo, draga vraćo, govoriti o vrstama tevhida. Danas ćemo govoriti o vrstama tevhida i o stvarima koji su islamski učenjaci spomenuli kada su govorili o Allahu Allahuadjalašanu u jednoći. Pa vi ste sigurno nailazili na to da islamski učenjaci čist, čitali ste u knjigama da je kada govore o Allahuadjalašanu u jednoći, odnosno o djelovanju Allahuadjalašanu u jednoću, to jeste tevhid, da je na tri vrste. Prvo je, tavhidu rububije. Vyrovanje u tavhidu rububijet. To jeste da Allah jalla šanuhu jedini taj koji je gospodar. Da Allah jalla šanuhu jedini taj koji je tvorit svega. Drugo je tavhidu luluhije. Vyrovanje, nuzno vyrovanje, odnosno ispoljavanje tavhida i vyrovanju Allah jalla šanuhu jednoču. Kroz to da verujesz da Allah jalla šanuhu jedini taj, koji zaslužuje da mu se, da se obožava i da mu se pokorava. I treća stvar, tevhidul asma'i wa sifat, vjerovanje, odnosno vjerovanje u tevhid kroz vjerovanju Allahu wa jala šanuhu lije pa imena i njegova svojstva. Ove tri stvari, kroz ove tri stvari su islamski učenjaci govorili o Allahu wa jala šanuhu jednoče. Pa tako prva stvar, Vjerovanje u to da je Allah je gospodar svega. Ovo je stvar, da kažemo, draga braću, koja je ono opšta poznat. I Allah je na više mjesta u Kur'anu nam govori o tome kako je Allah je jedan jedini gospodar svega. I kako njemu pripada upravljanje svega i svih stvari koje je stvorio. Znači stvorio je i zatim njemu pripada upravljanje tih stvarima. Kao što, na primjer, Allah wa u suri Al-A'raf kaže... Ala lahu khalqu wal-amr Allahu pripada stvaranje i njemu pripada upravljanje to jeste jedino Allahu i samo isamo njemu pripada stvaranje i samo njemu pripada, pripada upravljanje kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže alhamdulillahi rabbil alamin zahala pripada Allahu gospodaru svih svjetova i ova vrsta tertida je bila prisutna da kažjemo i kod prvih odnosno kod mušrika kod mnogo božaca kojima je poslan Allahu, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jer pored svog širka, kao što ćemo kasnije spomenuti, u koji su upali, oni su čusto bili ubijeđeni da je Allah djela šalimuhu jedan jedini, da je on, da kažemo, vrhovno božanstvo, da on tvore svega, da on, da on upravlja sv svim stvarima i tako dalje. Međutim, iz nekih drugi razloga su upali u širk i počeli su da obožavaju druga božanstva. Druga vrsta I ona vrsta tavhida koja na i I je najvajnija. I o kojo ćemo se najviše večera zadržati. A to je vjerovanje da je Allah Jalla Šanuhu jedan jedini, zaslužan da se obožava. I da samo Allah Subhanahu Wa Ta'ala treba da se obožava. I treća vrsta tavhida Asma'i Osifah da vjerujemo da Allah Jalla Šanuhu pripada i sva savršena imena i sva savršena svojstva. Ibnul Qayyim Rahmatullahi Alayhi kada govorio o tavhidu. Kaže da Kur'an ustvari samo o temhidu govori. Ibn Kayyim kada govori o važnosti tauhida, kaže da Kur'an ustvari stvari govori samo o tauhidu. Pa kaže Al-Kur'an kulluhu fi at Kur'an sab dori o temhidu. Wa fi ahlihi wa huquqihi wa jazaihi. Ja kaže Kur'an govori o tauhidu, govori o sledbenici ma tauhida. Šta će se desiti na Dunjalu, ku šta će se desiti na Firatu sa sledbenicima Taherida? Što je suoba veze? Prema Allahu subhanahu wa ta'ala i kazanje, je nagrada za one koji budu obožavali Allaha dželle šanuhu te yeb. To jest kaže sve je vezano za temih iz Allahu dželle šanuhu te yeb. Kaže Al-Kur'an كله fi šan širki wa ahlihi Kur'an takođe s druge strane govori samo o širku I govori samo o širku, to jeste govori o telhidu i širku, i o širku i o onima koji Allah uđalašanu učine širk i šta njih čeka i tako dalje. Jer sve ove stvari od naredba, zabrana, šta se desiti sa stanovnicima dženneta, šta se desiti sa stanovnicima džahnama, dolazi sve radi čega, samo radi jedne tačke. A to je, da li su Allah uđalašanu prihvatili, odnosno da li ga obožavaju onako kako im je naređeno. I zato kažemo da u stvari kada vidimo kao što kaže Ibnu ka Qajim rahmatullahi alaihi da Kur'an čitao govori o tavhidu. Čijek u Islama bin Tavhija rahmatullahi alaihi govoreći o ovoj vrsti tavhida, a to je vjerovanje da jedino Allah djelašanu mu draga braćo zaslužuje da se obožava, kaže da se po ovoj vrsti tavhida razlikuju muslimani od mušlika. Da se po ovoj vrsti tavhida razlikuju muslimani od mušlika. To jeste oni koji su spoznali da Allah Jallašanu je jedan jedini i je potpuno se njemu pokorili. I oni koji su spoznali da Allah Jallašanu je jedan jedini međutim iz neke razloga odbijaju da se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači kaže šehe Hussam Bihim tajemije da se po ovoj vrsti temihida razlikuji razliku muslimani od nemuslimana. I zato ako pogledamo, ako vidimo na primer slučaj Iblisa La'anatullahi Aleyhim zar Iblis kojeg Allah Jallašanu navodi kao prvaka nevjernika Zar Allah nam ne navodi kazivanje u Kur'anu, da Iblis, da on govori, da se obraća Allah subhanahu wa ta'ala, da se kune Allah moči njegovom snagom. Kada kaže, fe bi izzatike la ugujenahum ajma'i. I, I Iblis, alaihi sala, eh, staghfirullah, Iblis, alaihi sala, alaihi, reče, itakomi tvoje moči, itakomi it tvoje snage, svi učui u zablodu, odvesti. Znači vidimo ovdje šta? da Iblis prihvata Allaha Jallašanu kao gospodar, međutim odbija da mu šta? Da mu učini seđdu. Odbija mu pokornost i tako dali. Zatim druga stvar. Muşrici kojima je poslat Allaho posanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, odnosno oni koji su vjerovali u ta ražna božanstva, kada se objavlivao Kur'an, oni su prihvatali Allaha Jallašanu kao gospodara jednog jedinov. Oni su prihvatali Allaha djela šanu kao uzvišeno božanstvo. Međutim, oni kipovi kojima su se molili, oni su misli da su im to samo puteli da dođu do Allaha djela šanu. Znači, da nisu govorili srž naše dove i srž naše gibade taj neko drugi sam Allaha djela šanu. Ne, nego oni su vjerovali da je srž njihove dove koju pučuju da ta dova dođe do Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, da ona kip, da je on šta? Da on posrednik samo do Allaha djela šanu. I zato božanstva koje Allah nam spominjao u Koranu ili ona božanstva koje je posanika alaihi salatu wasalam slomio na dan kada je ušao u Mekku. Da posanika alaihi salatu wasalam kao što se spominju u Siriji nešao preko 300 kipova koje se posanika alaihi salatu wasalam šta? Porušio. Oni su se molili njima kako bi došli do Allaha subhanahu wa ta'ala. I to misli su kako bi lakše, kako bi brže došli do onoga koji je stvorio nebese i zemlje. Znači nisu porekli Draga, braću, Allah je našan u gospodara. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u svojej knjizi govoreći onima kaže, da se oni govorili, ma na'abuduhum, illa li ukarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo osim, na nas oni približe, na nas oni primaknu, Allah subhanahu wa ta'ala. Međuti vidimo, znači šta? Znači iz ovog vidimo, da, odbijanje pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala Znači, vraćo praktične pokornosti u svojim riječima, u svojim dijelima, ne znači to da se Allah, djel lašanu, prihvatio kao gospodara jednog jedinog. Ne znači da se Allah, djel lašanu, prihvatio kao gospodara jednog jedinog. I zato danas veliki broj muslimana koji šta? Koji kažu da veru Allah, djel lašanu. Koji kažu ovo, koji kažu. Međutim, svojim dijelima odbijaju pokornost uzvišenom Allahom. Nego traže neke druge da im sude da im liktiraju pravac u životu i tako dalje. Znači nisu spoznali prvu i osnovnu stvaru islamu, a to je šta? To je tauhid. To je tauhid. I zato Ibn Ukhaim, rahmatullahi aleyhi, ide malo dalje. I ne govori samo otima. tima, nego govori o čovjeku kada učini grijeh. Čovjek kada učini grijeh, obični grijeh. Ibn Ukhaim kaže, čovjek koji učini grijeh, ne učini ga osim, Radi manjkavosti u svom tevhidu robobijetu. U onoj prvoj vrsti tevhida. Kaže, učini grije zato što ima manjkavost u svom srcu. U vjerovanju u to da je Allah djelašanu gospodar jedan jedini. Pa ste ovo. Znači ne u ovoj drugoj vrsti tevhida, nego u prvoj. A to je da vjeruješ da je Allah djelašanu utvora svega. Onog časa kada učiniš neki greh, bilo koji greh, Bilo da u pitanju pogled, bilo da je u pitanju ružan govor, bilo da u pitanju ovo, nema nosku pitanju namaze i tako dalje, zato što tvoja svijest o Allahu djelalašanu da je svodar jedan jedini, nije dovoljno jak. Radi toga se učinio. Tako to tumači im. Jer onaj, draga braća, ko spozna Allah djelalašanu i ko spozna da Allah djelalašanu jedan jedini, tvore svega, kul hu Allahu ahad, reci Allah je jedan, jedan u svom zatu, u svom biću, Jedan u svojim dijelima, jedan u svojim svojstvima, jedan u svom načinu stvaranja. Allahu samet. On je utočiš svakom. Ljudi sa njemu pokoravaju i od njega pomoć traže. Lam jelidu, lam jelidu, nije rodio, niti je rođen, wa lam jekun lahum kufuvan ahad, i nikom mu raba, nije. Zar taj Allah zalašanuhu. Zar dopuštaš sebi da budeš nepokoran prema Allahu subhanahu wa ta'ala koji je ovakav, kako ga ova kratka sura opisiva, Zadopuštaš sebi da tvojim, da tvoje strasti daš, da im daš prednost odnosu na Allah jednog jedinog asamada, as koji utočiš na svakom, koji nije rodio i niti je rođen, i niko murava nije. Znači, i kada u pitanju taj obični grijeh, pitanje se nalazi, odnosno problem leži u jednoj osnovi koji se zove tawhid. Dobro. Sada, draga vraćo, nakon što smo vidjeli da je Telhid i ibadet, nešto što idu lužno jedno uz drugo. Da se pozabavimo, odnosno da spomenemo nekoliko pitanja koji su bitne koja su bitna, kada je u pitanju sami ibadet, odnosno pojimanje ibadeta. Jer vidimo ovdje da Znači vidimo ovdje da ibadet bez telhida i telhid bez ibadeta ne mogu da idu. I da ona je ko spoznao Laha djelašanu jednog jedinog da mora da mu bude pokoran u svakoj stvari svoj život. Čehoj sallam ibn Taymih, rahmetullahi aleyhi, govoreći, davajući na definiciju ibadeta, kaže da je ibadet. Znači ovdje da vidimo odgovor na dileme onih koji misle da je ibadet u onoj, da kaže kažemo, terminološkoj podjeli ili pravnoj podjeli kada stvari dijelimo na ibadete i druge. Znači da kažemo to je jedna podjela na osnovu termina jedne skupine ljude, a to je na primjer kada u istanskom pravu govorimo postvarima koje su ibadet pod navodim, kao što je namaz, kao što je zekat, kao što je post i stvarima koje to nisu, kao što je na primjer brak, kao što je na primjer trgovina i tako dalje. Tu kažemo ovo je ibadet, a ovo je muamalat. Ovo su među ljudski odnosi. Ovo je ibadet, ovo su među ljudski odnosi. I ovo je ibadet, a ovo je kazneno pravo. I ovo je ibadet, ovo je građansko pravo i tako dalje. Dakle tu pravimo razliku, jednu posebnu. Međutim u opšte šta je ibadet? Čehoj samim tajmije nam ovdje daje definiciju toga? A to je da ibadet zajedničko ime za svaku stvar koju Allah džel lašanuhu voli i sa kojom je zadovoljan bilo od riječi ili dijela vanjskih ili umtrašnjih. Bilo od riječi ili dijela vanjskih ili umtrašnjih. Što vidimo ovdje da ibadet u suštini sve ono što čovjek treba i smije da radi. Jedan vjerni. Znači svaka sekunda njegovog života treba da bude ibadet. Odnosno svaka sekunda njegovog života treba da bude samo u onome što Allah, jel'a šanuhu, voli, subhanahu wa ta'ala, i sa čim on, i sa je on, draga braćo, zadovolj. Ibn Uqayf, rahmatullahi alayhi, također govoreć o ibadetu, kaže da je ibadet da se temelji na dvije stvari. A to je poniznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ljubav prema Allahu subhanahu Znači, ovo je također jedna stvar, jer inače svaka rečenca, jer da kažemo Rijeć ibnul Qajma, rahmetullahi aleyhi, traže jedan, da kažemo, malo širi komentar, međutim, vi ćemo nekolikovi defini definicija samo spomenuti bez nekog šire, šire komentara. Međutim, ono gdje najviše vidimo važnost ibadeta, draga rađa, što na ovom dunjalu ku nam je naređeno da obožavamo Allaha djela šanumu sedok nam smrt dođe. Pojmanje smrti i sećanje na smrti, da ga vraću mala stvar. Čovjek vidi, čovjek čuje. Čovjek ponekad je zamisli kako će biti njemu kada dođe taj, taj smrt, ta smrt. Jer to je trenutak kada se čovjek razilazi od ovog dunjaluka. Od ovog dunjaluka, koliko god da bude vezan za ovaj dunjaluk, ti časovi, te sekunde, dolazi nešto kada ti prestaješ više biti vezan za ovaj duња. Pa koliko god da si svoje srce vezao, koliko god da si se povezao, ti tada odlaziš. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Junus kada govori o ljubavi prema dunjaju kaže innal ladina Oni koji se ne nadaju susretu s namama, to jest koji ne vjeruju I koji su zadovoljni dunjalukom. Zatma'ennu biha ismiri lisu se uz Nači Znači, pogledajte, kako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala korist jedan izraz, a to ismiri lisu se uz Nači Znači, ismira inho bi duša ni uzahirat. Uspominanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kau, što Allah zjeluje, že Allah na drugom mestu kaje suprato, kaje obrnut. Ala bi zikri Allahi tatma inno lukulub. Zajista uspominanje Allahi, zajista uzikr zikr, tatma inno lukulub. Smiruju se srce. Mežutim Allah jl.šanu navodi od jednu skupinu ludzi, kaj je da uzdunjaluk se smiru u njihova srca od dosta njihova E koliko god čovjek bio takvi, kada dođe taj čas, čovjek se razvaja od tog dnj. Mežutim do tog časa, se do tog časa, tebi je nareje jeno obožavani Allah jl.šanu jedno A to je, kada kaj je Allah s.w.t. wa abud rabbeke hattā jatijakil yatīn. I obožavaj svoj gospodara se dok ti ne dođe al-jaqin, dok ti ne dođe smrti. Jaqin u arabskom jeziku u osnovi znači ubjeđenje. Međutim, ovdje se koristi u smislu smrti. E tako s onim koristi u arabskom jeziku. Jer kada mu dođe jaqin, kada mu dođe u ubjeđenje, tada vidi neke stvari koje prethodno nije vjerova. Međutim, ovdje se ne odnosi, kao što misle neke zabludlijeve sekte, da jaqin se odnosi na u kada se u I kada bude ubeđen da Allah jala šanu jedan jedini i tako dalje, da sa njega spada obaveza ibadeta. I da tada može da radi šta oči tako dalje. Takvi ljudi su po koncenzusu islamske učenjaka nevjernici. Takvi su ljudi po koncenzusu islamske učenjaka nevjernici. Jer ovdje se po koncenzusu komentatora Kur'ana na jeqin smatra smrt. Vaabuda rabbeke hatta je tijekil obožavaj Allah jala šanu sve dok ti dođe sve dok ti dođe smrt govoreći o temelju i srži ibadeta kaže da se ibadet draga braćo temelji na 15 stvari znači pogledaj kaj nam ovdje tumači ibadet kojeg smo se obavezni držati sedok ne dođe smrt. a to je da kaže da se temelji na 15 stvari 15 stvari to jeste prije svega temelji se na ibadetu jezika na ibadetu srca I na ibadetu ljudskih dijela. Znači, mi znamo da u stvari da je vjerovanje, da iman, vjerovanje srca, očitovanje jezuka i činjenje čovjeka svojim organima. Dobro, svaka od te tri stvari na nju potpada nešto što se zove Ahkamul Hamza. Pet propisa. A to je da je nešto ti naređeno, ili da ti je zabranjeno, ili da ti je pohvaljeno, ili da ti je pokuđeno, ili da ti je dozvoljeno. Znači, sada ovi pet propisa se vežu i čovjekov jezik, i za čovjekovo srce, i za čovjekova djela. To jeste čovjek uvijek i u svakoj stvari mora da bude predat kome? Allahu djelala šanu. I za svaku stvar, bilo stvar svog jezika kada govori, ili stvar svojih djela, ili čak kad u pitanju srce i stanja srca, i badeta srca, čovjek mora da vidi sa kojom stvari, sa čim je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala, i da samo tu stvar čini. Određeno momentu smijel učiniti nešto što haram, ne smije. Nijedno momentu ne smije da se nađe da bude od onih koji čine stvari koja je haram. Draga braćo, to znači da čovjek u svakom svom pitanju, u svakoj srži, u svakom, da kažem, stvari kada dođe do nekog problema, da mora da se vrati propisu Allah subhanahu wa ta ta'ala njegovog poslanika, saluallahu alihi wa sru. Danas ova stvar odnosno sporenje, mi srčijasto nalazimo da smo u nekom sporenju. Znači, čovjek može biti u sporenju sa samim sobom ili sa drugim. Dvojica ljudi se posvađaju, dvojica ljudi se spore oko nečega. Je li moje, je li tvoje, Ja sam ja u pravu, jesam li ti u pravu? Čovjek se spori sa samim sobom, da li mi ovo dozvolilo, da li mi ovo nije dozvoljno, tako dalje. Međutim, ljudi u današnjem vremenu ne pridaju važnost toliko tome, kome se vraćaju u ovakvim isporovima. Mađutim, doko vrijeme kada je Kur'an objavljivan da se ovoj stvari davala i te kako velika važnost i te kako velika važnost da se davala ovoj stvari. I da čitave stranice Kur'ana ćemo naći da govore o muslimanima, pazite. O muslimanima koji su bili člana muslimanske zajednice, mađutim koji su jednom pitanje svog života nisu bili zadovoljni sa propisom Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog posanika, sallallahu alayhi wa sallam. Samo u jednoj stvari svog života. Allah, jel lašanuhu, za tu jednu stvar i zato tog jednog čovjeka objavljiva nekoliko kuranskih ajeta koji će se učiti se do su njeg dana. Znači, ponovo, draga braću, ponavljam. Znači, čovjek, jedan pojedinac, u jednoj stvari nije bio zadovoljan propisom Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog posanika, sallallahu alayhi wa sallam. Takvo je bilo vrijeme objave. I tako je bilo vrijeme među muslimanima kada, se ob, kada je objavljivan Kur'an. Međutim, današnja munač muslimana, kranja pet vaka tamaza, viruje u neke svoje druge tagute. Viruje u neke svoje druga božanstva koja mu su mu sudije u njegovi međusobni usprodje. Međutim, dok Allah subhanahu wa ta'ala, i sada ćemo se zadržati na nekoliko kur'anski ajeta, draga vraću, o kojima čovjek, ponovo kažem, kao jedinka, ne kao zajednica, treba da razmislite. ثلاثة يسعى آية سورة النساء وقال الله سبحانه وتعالى كاجه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يسلتي فيديو عني كاجه الله سبحانه وتعالى أبرا جاسي قسطنيك محمد صلى الله عليه وسلم يسلتي فيديو عني يكو يتفرد الله جل شانه وتكاجه يزعمون sti video one koji tvrde da vjeruju ono što se objavljuje tebi. I ono što objavljivano prije tebe. Yuridu ne ajeta hakemu ila taaguti. A oni žele da im taaguti. Šta je taaguti? U kuranskoj terminologije taaguti se što donosi propisa mimo Allaha jala šanuhu. I njegovu posanika sallalahu alaihiho sallam. I se što se božava mimo Allaha jala šanuhu njegovu posanika sallalahu alaihiho sallam. Oni žele da im tagud sudi. Wa kad umiru, a, a naređeno ime, da, šaitanu, a jale, da objama, draga, u njega nebjeruju. Boju ridu šajtana, i iju zimlom, da lalem ba'id, a šajtan želi da ju veliku zabludu dobe. Povod objave, draga, braća, ovog kur'anskog aeta, kao što je zabilježio, kao što se prenosio i ibn Abbas, da su se posadžala dvojica ljudi u vijeme postarihka, sallallahu alaihi wa sallam. Jedan je bio židov, a drugi je bio munafik. Munafik je bio, vidi se nekom objavio ovi ajta, međutim kada kažemo munafik, mislimo u stvari musliman. Jer munafik je onaj koju svoje maništini šta? Musliman. naći svaki munafik o kojem govori Kur'an i sunnet, je u vremenu poslanstva, u vremenu poslanika, a.s.v. u svojoj maništini bio šta? Bio musliman. I oni su namaze čak redovno obavljali. Međutim, Allah Jalašanu kaže da su se lijeno ustajali. Međutim, Allah Jalašanu ne negira da nisi obavljali namaz. Ne, su obavljali. Wa idha qamu ilas salati, qamu kusala. Ali kada bi ustajali, lijeno bi. Sa lijenošću bi ustali da obavljali namaz. Znači, jedan čovjek među muslimanima, jedan židov su se sporili oko neke stvari. Oko neke stvari, znači jedne stvari koji se desio, među njima neki problem. Kaj ova židov reko, hajdemo tvojom, Postaniku Muhammedu s.a.v. jer taj židov je znao da je Muhammed s.a.v. pravedan i da će pravedno presuditi. Međutim, ovaj musliman, ovaj munatik, koji nije mislio da će postanik s.a.v. donijeti presudu njegovu korist, je rekao, hajdemo Ka'b ibn Ešrafu, hajdemo otići do židova. A Ka'b ibn Ešraf je bio jedan od najvećih neprijatelja islamom u to vrijeme. I navičih na prijatelja posanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Ha imatiš kod Ka'b ibn Ashrafa, da nam on donese presudu. Fa je odbio ovaj židov i bio uporan i tiho je daudu kod posanika sallallahu alaihi wa sallam. Jednoj predaj se kaže, da odišo posaniku sallallahu alaihi wa sallam i posanik je presudio korej židova. Međutih nije bio zadovo na satin i ponovo je bio ustana daudu do Ka'b ibn Ashrafa, do ovog židova. I otišli su kod njega. I onda oddošli do Umara radijallahu ta'la anhu. I da im Umar radijallahu ta'la anhu presudi. I rekli su mu šta se desno. Kači ovo je jednoj verzi. Pa se kaže da kada Umar radijallahu ta'la anhu čuo da su bili kod pasanika alihissalatu wassalam a da nisu bili zadovoljni njegovom presudom Umar rekao prička dok dođe. Miskuće, odšao u kuću, uzuo i otkino glavu ovome otkino glavu, odnosno ubio ovoga munafika. U drugim predajama se kaže da je ovaj po pitanju također licemjera, odnosno munafika među muslimanima, koji bi kada bi došao, došlo do nekih spora među njima, tražili da idu do jednog čovjeka koji je bio kahin, ono što mi danas kažemo vrcha. Da znači, ljudi da smatrali mudar, ono zna za psivat, zna ovo, pametan čovjek u selu i išli da im on donosi propise. Da i on donosi sudove. Međutim vidimo, na ova toga Draga braćo, na osnovu tih dijela, na osnovu tih postupaka, kakvi dolaze kuranski ajet i ti događaje, odnosno povodi objave ovih ajeta, ti događaje i kakvi ajeti govore o tim događaj mogu daju nam do znanja kako čovjek treba da ima odnos prema tome kada dođe u spor sa nekim muslimanom ili kada dođe, kažemo, u spor sa samim sobom. A to je podgledajte, iako su oni vjerovali, Iako su oni govorili da vjeruju, Allah subhanahu wa ta'ala ne gira to njihovo vjerovanje. Ne gira to njihovo vjerovanje. I kaže Jezu Umu da oni misle, iako su oni možda misli bili ono, da su oni pravi muslimani. Međutim, radi svojih dijela, Allah državno pogledajte što govore, oni misle da vjeruju ono što se objavljiva tebi i što je objavljivano prije tebe. A žele da im neko drugi donosi propise. Da im neko drugi donosi propise. Zato oposti ovo ga Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzal Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna an yasudu". A kadaje se taže dojde da im presudi, Allah nego postani. Ti vidiš munafike kako, kako bježe, kako idu. Allah dželle kaže: "Koga ra'aita al-munafiqina li-samia". A pa ono kaže koliko danas u ovom vremenu grupa i skupina i pojedinaca muslimana ono, znaš, on će planjeti pet vaka tamaza on će ovo, on će ovo, međutim kada dođe do određene stvari nema da pokori sebe da spusti svoju glavu da kaže to je profesor Allah subhanahu wa ta'ala i njegov posanika alihi salatu wasalam nego, pa makar da došlo sa nekim lažnim tumačenima i tako dalje, neće se pokoriti tome što čuje i nakon nekolikovih kuranski ajeta da ne komentarišemo sve za to što bi uzelo vremena, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima šegara bainuhu I tako vi tvoga gospodara, pogledajte ovde Draga vraca, Allah subhanahu wa ta'ala Sovom kur'anskim, ovom kur'anskom ajetu nekuna nekčim drugim Kao što smo vidjeli da je to običaj Kur'ana Da se Allah je lšanu kuna sa nekim velikim stvarima Što ima iznačaj ko i ljudi A jedinu Allahu Jalashanu pripadav prava da se satim kune. Jer ljud se smiju zakrnja samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Iko se god za kune neče drugi imamo Allahu Jalashanu učinio širk. Kao što ćemo pojasniti na sledećem predavani. Majuti im ovdje u ovom kur'anskom ajetu. Allaha subhanahu wa ta'ala se sa kune sam sobom. Allaha subhanahu wa ta'ala se sa kune sam sobom. Fela wa rabbike i tako mi tvoga gospodara. I tako mi tvoj gospodara Muhammede, oni neće biti vjernici. Ko? Muslimani za vrijeme posanika, aleyhi salatu wassalam, i muslimani se do sudnijeg dana. I muslimani se do sudnijeg dana. Neće biti vjernici, la yu'minun, neće vjerovati. Ovdje se ne govori o potpunosti mana, draga braću. Kao što je na nekim drugim mjestima kad se kaže niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio svom rad. Tu se misli na potpunosti, na pravi, potpuni iman. Međutim ovdje se misli na osnovu imana, na osnovu vjerovanja. Znači negacija osnove imana i osnove vjerovanja. I tako mi tvojeg gospodara oni neće vjerovati sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svojim međusobnim sporovima. Sve dok tebe Muhammeda, sallallahu alihi wasallam, sve sedok njegov sunnet ne uzmu za u svojim međusobne sporojnje. Međutim, da li je to dovoljno? Da li je samo to dovoljno? Da li Allah je tu stao? Da li da ima uslova za to, za taj temel tog verovanja? Thumma la yeđidu fi anfusihim harajan mimma qabajde. A zatim u svojim dušama ne osjete te gobu radi tvoje presude. Znači, draga braćo, nije samo prihvatanje presude u vaništini. A da čovjek u svojom srcu kaže nam, no, hmm, vidi kako mi se presudi. Ne! Nego moraš biti zadovoljan kad je protiv tebe kao da je iza tebe. Moraš biti zadovoljan kad je protiv tebe presuda, islamska, šariatska, kao da iza tebe, kao da je u tvoju korist. Osjećaca ruka. Ako zukro kažeš, alhamdulillah, falah, Allah, uđanlašanu, pogledajte ljepoti, Allah, uđanlašanu, zakon. Pa makar kad sam ja u pitanju. Desiti s ovo kažeš Alhamdulillah. Čovjeku teško, međutim, pogledajte. Pogledajte o vjerovanju o kojem Kur'an govori. I o suštini vjerovanju o kojem Kur'an govori. A pogledajte o vjerovanju kako danas ljudi vjeruju Kako je danas u glavama ljudi. A zatim u svojim dušama ne osjete harajan mimma qabaita. Ne osjete neugodnost. Te gobu te Teškoću radi tvoje presude. Moji usadili mu te I treća stvar dok ti se potpuno ne pokori. Dok ti se potpuno ne pokori. Pogledajte, draga braćo, tri stvari o kojim ma Kur'an govori. Pogledajte ove tri stvari, ova tri uslova, ova tri uvjeta. Za, pazite, ne potpunost vjerovanja, nego za suštinu vjerovanja za suštinu vjerovanja, za osnovu imana bez kojeg nema uspjeha ni na dunjalu, ni na ahiretu. Ni na dunjalu, ni na ahiretu. I zato je islamski učenjaci, koncenzus islamski učenjaka pa Pazite, ovdje nema razilaženja od islamske pravnike. Je dosta puta kada spominjemo na predavanjima razilaženja. Kažu šak je ovako, kažu maliki je ovako. Ljudi misle da se svog djeloma razišla. Ne. Svari gdje su se složili mnogo je više nego gdje su se razišli. Mađutim, malo se spominje Međut Gdje je koncenzus islamski učenjaka? Islamski učenjac, postoji koncenzus islamskih učenjaka, to jeste niko se nije razišao, nije niko lako suprotno, da onaj koji odbije propisa Allaha šanuhu, i njegovog poslanika u jedno stvari odbije u smislu što nije zadovoljan sa tim, da on postaje sa tim nevjernik i odpadnik od Allahove i nevjernik. Kaže ne, šta će men tu šariat suditi? Nije zadovoljan šariatskom presudom. On hoće da mu sudi ovaj sudi, o da mu ovaj sudi ovaj sudi. Islamski učenjanci, tu je koncenzus da taj čovjek postaje nevjerik. Jer nema parčanja ove vjere. Isto ko što je Allah Jalašanu govori o poslanicima, onaj koji ne vjeruju samo jednog poslanika, on kao da ne vjeruju sve poslanike. I zato Allah Jalašanu kaže Sad porica je poricao poslanike. Iako je do njih došao samo jedan poslanik, međutim kad su porekli jednog poslanika kao da su porekli sve poslanike, I zato u islamu smo rekli, akida, vjerovanje jedna je cijelina koja ne može da se parča, koja ne može da se dijeli. Ne može šta će ovoć uzeti, ovoću odbiti, ovoću vaku, ovoću nako, vjerovat ću ovog, poslije nikog ovog neće vjerovati. E tako isto kada je u pitanju sud, kada u pitanju sud, draga vraća, u svom sporu, znači mora čovjek da bude ubijeđen i da zna da je u svakoj stvari obaveza da se vrati na propisu Allaha subhanahu wa ta'ala i nivoku sanita sallallahu alaihi wa sallam. Jer pravite razliku. Nemojte da u vašim glavama imate jedan neispravan i pokva, jednu neispravnu i pokvarnu analogiju pa kražajte kako danas ljudi, kako ovo, kako ovo. Na svećina arapskih su odbili potpuno za sude pa Allaha manjala šanu u zakonu. I su druge. Jedna je stvar da čovjek bude nepravedan u smislu da pogriješi u određenim stvarima. Međutim, pogledajte ovdje šta? Ovdje se o čemu govori? Ovdje se radi o tome da su potpuno i ovaj jugo komunizam, ovaj u socijalizam, ovaj jugo potpuno bacio Allahu Zalašanu u zakonu za svoja lijeđa. Kao što Allah Zalašanu kaže. I zato kaže, međutim, mi kao pajedinci treba da znamo šta znači u životu jednog muslimana da se čovjek vrati i propisu Allah Subhanahu wa ta'ala jer to je suština, to je temel, to je srži badeta. To je srž tevhida, obožavanje Allaha jednog jedinog. I zato oni koji istinski obožavaju Allaha jednog jedinog, to se vidi na njihovim dijelima, to se vidi na njihovim riječima, to se vidi na njihovim tragovima koje ostavljaju za sebe. Jer kao što ćemo također spomenuti da od sastavnih dijelova tevhida i vjerovaju Allaha jednog jedinog, porad ovih stvari da čovjek poziva druge u tevhid. Da drugi je pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne držiš nešto, to je za mene privatno, a drugi neka umiru u širku, kufru, nifak i tako dalje. Da Allah je lešanu od toga sačula. Zatim, također, draga braćo, od ajeta, odnosno dokaza koji puči na ovu stvar, znači, tijelo sam da kažem, da se vratim, nisam dovršio misao, znači, ne treba čovjek da ima neispravnu nalogi u svojoj glavi, da kaže kako je danas. Nego ispravno treba da ima analogija, to je da vidi kako o tome Kur'an govori. Na koji način o tome govori Kur'an da živiš. To je da živiš sa Kur'anom. Živi sa Kur'anom kao da živiš u vremenu objave. Draga vraću, živiti sa Kur'anskim ajetima, živiti sa Kur'anom znači kao da živiš u vremenu kada se Kur'an objavila. I zato pogledajte, kada čitate okrilu Kur'ana, od sejda kutba, rahmatullahi alej, čitajte taj devsir. Pogledajte, čovjek živi kao da živi u vremenu kada se so objavljuje Kur'an. Kur'anski ajet svaki poveziva sa današnicom. odnosno vremenom sa kojim on živi. Pogledajte kako Šejh Abdul Azam rahmetullahi alayh, kelapiše fi ghilal surati at-Tawbah. Wakilu surati at-Tawbah. Kelamiyu, kamu diyabi, piše knjigu fi dhilal surati at-Tawbah. Wakilu surati Tawbah. On je živio u tom vremenu Međutim, živio je tako kao da se Kur'an objavljiva. I to je, draga brać, ono što dosta puta ponavljamo i što ćemo ponavljati i što smo ponavljali. Da živiš sa Kur'anom. To jeste, zamisli da se Kur'an objavljiva. A da ti te kur'anske ajete normalno, na osnovu svog znanja, znači stavljaš ih na određena mjesta, na određene pojave, na određene ljude, na određene dešavanje. I na osnovu toga imaš orijentiv ispravan kak kad sreba da ima jedan bilj ako to nemaš možeš biti hafiz čitaš svoj jevat sa kraje i ispravne i neispravne i i mutawatir i šas sada znaš međutim da ništa ne znaš ako ne bude živio sa Kur'anom zatim drugi dokaz ako novo u A kada im se kaže nemojte činiti Fesad na zemlji, oni kažu mi Fesad samo uspostavljamo. A kada im se kaže nemojte činiti Fesad na zemlji, oni kažu mi Rejet samo uspostavljamo. Oni kažu mi Rejet samo uspostavljamo. Ovaj ajicu Suren Bekare koji govori o licem jer ima, govori o A mi znamo na početku Suren Bekare da 4 il 5 ajica govore o mjernicima, Dva ajeta govori o nevjernicima i zatim preko 10 ajeta govori o licemirima. Zato što su licemiri. Znači oni među muslimanima koji misle da su muslimani, ali i su licemjeri. Zato što su oni gori od svake sorte kufra. Znači zato što su oni gori i od kršćana, i od židova, i od ovoga, i od povoga i tako dalje. I zato to imamo isto dokaz da vidimo šta u povodu objave onog kuranskog, kuranskog ajeta. Pogledajte, onaj židov kaže, hajmo poslaniku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Zato što nevijernik šta ponekad može biti pravedan, može razmišljati, razmišlja svojom glavom, razmišlja pravdom, logikom pravde, razmišlja logikom insanijeta, ljudstva i tako dalje, pa dođe ili je pogodi u dosta tih stvari. Međutim, monafik, njegova je duša skroz peksina, skroz bolesna. I zato vidimo ovdje da može biti monafik, odnosno da je dokaz da je monafik godio od druge sorte kufrajne vjerste. Ovdje Allah Jalašanum govori, onima i kaže, normalno nas podučaje s ovim kur'anskim ajetu, ne podučaje lice mjere, monafike. I kroz kazivanje u lice mjerima podučaje nas muslimani, koji želimo da budemo pravi muslimani. Kada im se kaže, nemojte na zemlji činti fesad, oni kažu, mi red samo uspostavljamo. Šta je ovdje se njima govorilo? I šta znači ovaj kur'anski ajet? Draga braćo, jedan od komentatora Kur'ana, Atu abu alia, abu alia kaji, A toh Ebu Aaliyah, Ebu Aaliyah kaže La ta'asaw fil ardi. Nemojte na zemni činti grehe. Nemojte na zemni grejesti. Ili il jedan grieh Il kui nali da se učini grej, faqad fasada fil ardi. On je učini jo fasada na zemni. Pogledajte od da, da Kada se kaže neradi to, to je haram, to je vakku. Allah Jalašanu zabranio, to Allah Jalašanu ne voli, to je ovo, oni kažu šta? Ma, jok, nije to bitno. To je fesad na zemlji. I zato svaki, svaki postupak, sako poziva nju ono što nije po Kur'anu i sunnetu Allahu kusanika alaihi salatu wassalam, sa Kur'anskog aspekta se smatra fesadom na zemlji, što je osobine je lice mjera. I zato jedan drugi komentator Kur'ana, u jednom drugom, كمتار القران ايتوي الله جل شانه كاجا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها لما ايت نزني تشنتي فساد نكن بعد اصلاحها نكن што земля poprawljena نكن од благостания каже овај исламски ученак каже земља је سبحانه وتعالى поправио тај неред محمد صلى الله عليه وسلم I sa dolazkom postanika Mohameda sallallahu alaihi wasallam dolazi i blagostani. Pa sak onaj koji bude pozivio nečem drugom, a ne uputi postanika Mohameda sallallahu alaihi wasallam, jer činio nešto drugo što nije, u skladu sa uputom postanika Mohameda sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minel mufsilin. On je odoni koji čine fesad na ajeta, Kur'anski i hadis Allahu posaljke sallallahu alejhi ve sellem da ga bracu koji govore o mehi je dosta. Dosta. Odokaza sa kojim ćemo završiti. I koji je čista tu našim glavama ko bog da jesu reč Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže: "Eta hukm al-jahiliyati yabul. Wa men ahsanu Prije dorazka postanika Muhammada sallallahu alihi wasallam. A koji je, ko je ljepši sudija od Allaha za narod koji ima objeđenje? A koji je ljepši sudija od Allaha za narod koji, yukinun, koji ima objeđenje? Pogledajte kako jedan ovdje drugi način Kur'an prilazi. Ovoj tematici. Odnosno tome da su našim sporovima. I o tome da je srž naše gerovanje našeg imana, našeg temhida, da se u svemu pokorimo Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov kosaniku sallallahu a.s. prilazi na jedan takav način, kaže, ko je ljepši sudija? I zar tražite da vam se sudi kao pagansko doba? Zar onaj je musliman koji je spoznao Allaha djel'ošanu jednog jedinog, koji je spoznao da je to istina, koji je spoznao da je Mohamed sallallahu a.s. istina, može tražiti da mu se sudi po nekom drugom zakonu, zar traži, može tražiti da mu se sudi na neki drugi način, osim kako je to usanobljeno Kur'anom i sunmetom Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ovo pitanje jedno od suštinskih pitanja samog vjerovanja, samo tevhida, a ako boda u našim sljedećim predavanima također ćemo se još zadržati na komentaru ove Kur'anske sure odnosu na stvarima koji su usko vezane za vjerovanje vallahu subhanahu wa ta'ala i noću a kulu qavlihada, u astagfirullahu ni u radu, u astagfirullahu. Masa